Korinflilərə birinci məktub 15-ci fəsil İndi, qardaşlar, sizə bəyan etdiyim və qəbul edib əsaslandığınız müjdəni yadınıza salmaq istəyirəm. Əgər sizə bəyan etdiyim sözə bağlanmısınızsa, o müjdə ilə də xilas olmaqdasınız, yoxsa əbəs yerə iman etmisiniz. Özümün də qəbul etdiyim bu ən əhəmiyyətli təlimi sizə çatdırdım. Müqəddəs yazılara uyğun olaraq, Məsih günahlarımız üçün öldü. Dəfn olundu və müqəddəs yazılara uyğun olaraq, üçüncü gün dirildi. O, əvvəl kefaya sonra 12 şagirdə göründü. Bundan sonra, 500-dən çox bacı qardaşa eyni anda göründü. Bu bacı qardaşlardan çoxu indi də yaşayır. Bəziləri isə vəfat etmişdir. Məsih daha sonra, Yaquba sonra bütün həvarilərə göründü. Hamıdan sonra isə vaxtından əvvəl doğulmuş bir uşağa bənzəyən mənə də göründü. Çünki mən həvarilərin ən kiçiyiyəm və Allahın cəmiyyətini təqib etdiyim üçün həvari adlanmağa layiq deyiləm. Am. Amma indi hər nəyəmsə Allahın lütfi ilə eləyəm. Onun mənə göstərdiyi lütf əbəs deyildir. Çünki mən hamıdan çox zəhmət çəkdim. Əslində, mən yox, Allahım mənimlə birgə fəaliyyətdə olan lütfü bu zəhməti çəkdi. Beləcə, istər mən, istərsə də olar, bu cür vəz edirik. Siz də belə iman etmisiniz. Əgər Məsih haqqında vəz olunursa ki, o ölülər arasından dirildi, sizlərdən bəzisi ölülərin dirilməsinin olmadığını necə söyləyə bilər? Əgər ölülərin dirilməsi yoxdursa, Məsih də dirilməyib. Əgər Məsih dirilməyibsə, onda həm bizim vəzimiz puç, həm də sizin imanınız puçdur. Belə halda, Allah barədə yalancı şahid olduğumuz da aşkara çıxacaq. Çünki biz Allah barədə şəhadət etdik ki, O Məsihi dirilddi. Amma ölülər dirilməzsə, Allah Məsihi diriltmədi. Çünki əgər ölülər dirilməzsə, Məsih də dirilməyib. Əgər Məsih dirilməyibsə, imanınız əbəsdir. Siz hələ də günahlarınızın içindəsiniz. Onda Məsihdə vəfat edənlər əbədilik öldülər. Əgər yalnız bu həyat üçün Məsihə ümid bağlamışıqsa, biz hamıdan yazığıq. Əslində, Məsih ölülər arasından vəfat edənlərin ilki olaraq dirildi. Ölüm bir insanın vasitəsi ilə gəldiyinə görə, ölülərin dirilməsi də bir insan vasitəsi ilə gəlir. Adəmdə hamı öldüyü kimi, Məsihdə də hamı həyata qovuşacaq. Hər biri öz növbəsi ilə ilk növbədə Məsih, sonra Məsihin zühurunda Məsihə məxsus olanlar həyata qovuşar. Bundan sonra o hər başçını, hər hakimi və hər qüvvəni aradan götürüb, Patişahlığı ata Allaha təslim edəcəyi zaman hər şey tamamlanacaq. Çünki Allah onun bütün düşmənlərini ayaqlarının altına salana dək, o, patişahlıq etməlidir. Aradan götürüləcək son düşmən isə ölümdür. Çünki Allah hər şeyi onun ayağının altına qoydu. Amma məsihə hər şey tabə oldu deyiləndə, aydın olur ki, Hər şeyi ona tabi ettirən Allah buraya daxil deyil. Hər şey oğla tabi olandan sonra, oğul özü də ona hər şeyi tabi ettirən ataya tabi olacaq ki, Allah hər şeydə hər şey olsun. Yoxsa ölülər uğrunda vəftiz olunanlar nə edəcək? Əgər ölülər heç vaxt dirilməsə, insanlar ölülər uğrunda niyə vəftiz olunur? Biz də nə üçün hər an təhlükələrə uğrayırıq? Ey qardaşlar, Rəbbimiz Məsih İsa'da sizinlə etdiyim fəxrin haqqı üçün mən hər gün ölümlə qarşılaşıram. Adi insanların bəslədiyi ümitlərlə, Efesdə vəhşi heyvanlarla mübarizə aparmağımın mənə xeyri nə idi? Əgər ölülər dirilməzsə, qoyu yeyib içək, çünki sabah öləcəyik. Allanmayın! Pis adamlarla ünsiyyət yaxşı əxlaqı pozur. Ayılın, salih olun, daha günaha batmayın. Axı bəziləriniz Allah barəsində heç nə bilmir. Utanarsız deyə bunu yazıram. Lakin bir nəfər belə deyə bilər. Ölülər necə diriləcək? Onlar nə cür bədənlə gələcəklər? Ey ağılsız insan! Sənin əkdiyin toxum ölməsə, Həyata qovuşmaz, əkərkən hasil olacaq bədəni deyil, yalnız toxumu, bəlkə buğdanın ya digər bitkinin toxumunu əkirsən. Amma Allah o toxuma istədiyi quruluşu verir, o hər bir bitən toxuma özünə məxsus quruluş verir. Hər canlı məxluğun əti eyni deyil, İnsan əti başqa, heyvan əti başqa, quş əti başqa, balıq əti başqadır. Səma cismiləri var, dünya cismiləri də var, amma səmavi olanların ehtişamı başqa, dünyəvi olanların da başqadır. Günəşin ehtişamı başqa, ayın ehtişamı başqa, ulduzların ehtişamı başqadır. Ulduz da digər ulduzdan ehtişamına görə fərqlənir. Ölülərin dirilməsi də belədir. Əkilən toxum çürüyər, ondan əmələ gəlib dirilən bədən çürüməz. Əkilən toxum hörmətsiz, dirilən bədən izzətlidir. Əkilən toxum zəyif, dirilən bədən quvvətlidir. Əkilən toxum təbii, dirilən bədən ruhanidir. Təbii bədən varsa, ruhani bədən də var. Necə ki yazılıb, ilk insan Adəm canlı bir varlıq oldu, sonuncu Adəm isə həyat verən ruhu Amma ilkin ruhani deyil, təbii bədəndir. Ruhani isə sonra gəlir. İlk insan yerin torpağından, ikinci insan göydən yarandı. Torpaqdan yaranan adam necədisə, torpaqdan yarananlar da elədi. Səmavi adam necədisə, səmavilər də elədi. Biz torpaqdan yarananın surətini necə gəzdiririksə, Səmavi olanın surətini də elə gəzdirəcəyik. Ey qardaşlar, bunu demək istəyirəm ki, ət və qam Allahın patşahlığını irs olaraq ala bilməz, eləcə də çürüyən bədən çürüməzliyi irs olaraq almaz. Baxın, sizə bir sir açmaq istəyirəm. Hamımız vəfat etməyəcəyik, amma son şey purçalınanda, bir andaca, bir göz qırpımındaca Hamımız dəyişiləcəyik. Çünki şeypur çalınacaq, ölülər çürüməzliklə diriləcək, bizsə dəyişiləcəyik. Çünki bu çürüyən bədən çürüməzliyə, bu ölümə düçar olan bədən ölməzliyə bürünməlidir. Çürüyən bədən çürüməzliyə və ölümə düçar olan bədən ölməzliyə büründükdə, ölüm yox edildi, onun üzərində qələbə çalındı deyə, Yazılmış söz yerinə yetəcək. Ey ölüm, qələbən hanı? Ey ölüm, neştərin hanı? Ölümün neştəri günahdır, günah isə gücünü qanundan alır. Rəbbimiz İsa Məsih vasitəsilə bizə qələbə bəxş edən Allaha şükür olsun. Beləliklə, ey sevimli qardaşlarım, Rəbdə çəkdiyiniz zəhmətin boşa çıxmayacağını bilərək möhkəm durun, sarsılmayın, hər zaman Rəbbin işində səylə çalışın.